Sulaiman Al-Rahim. Telah saya sebutkan kemarin. Masanabah kemarin. Kemarin Masanabah berjalan melangkahkan kakinya menuju salat. Abadelnya. Abi Kuli, kau tuatin tempsi ala salah sedapkah? Eh, ah, apa yang bukan dalilnya adalah Abi Kuli, kau tuatin tempsi ala salah sedapkah? Walidar salah, baca salah. Wadhalikum al-ribat Wadhalikum al yang lainnya Kaya Hussain Inna an-ahnul mawta Kula syayna usayna Fi imam imubim Baik. Al-akhir indah imam hadis buraidah hadis buraidah banyak dalil waktu itu al-'azan at-tariq al-'azan at-tariq sedekah dan menyingkirkan rintangan di jalan adalah sedekah terbagi menjadi dua Al-hissi wal-ma'nawi Menyingkirkan rintangan Secara hissi dan ma'nawi Apa itu hissi? Jadi yang bisa Dilihat dengan panca indera Kita berikan contoh Secara hissi hadis Abu Hurairah Al-Bukhari muslim Lagat rai itu rajulan. Ia takol lab filjan nah. Ia takol lab filjan ala zahri tariq. Lagat rai rajulan. Ia takol lab filjan nah. Di ala zahri al tariq. telah melihat seorang musafir surga dikatakan dia memotong pohon yang ada di jalan nah Karena تؤذى المؤمنin. Yang itu mengganggu orang-orang yang beriman. Ini hissi secara zahir nampak sudah. Menyingkirkan pohon yang mengganggu kaum mukminin. Itu menjadikan orang tersebut masuk surga. Wa lain-lain yamshi bi tariq wajada ghusna shawkin fa akhara fa syakara Allah ghafar lahu. Bainama rajul yamshi bi tariq ada seorang yang berjalan nah di jalan wajada ghusna shawkin ia mendapatkan enam batang pohon yang berduri. Fakhirah, ia pun menyingkirkannya. Fakhirah Allah wa kafarlah. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Itu dengan menyingkirkan apa? Menyingkirkan batang pohon yang berduri. Tentunya mengganggu orang-orang yang lewat Sebaliknya juga Kalau ada orang-orang yang meletakkan Gangguan di jalan Seperti meletakkan batu Dengan tujuan nanti kalau ada orang lewat Orang bisa keplesi, nah, Bisa terpleset Dan jatuh Berdosa juga demikian dari Sebagai anak kecil begitu menetapkan kerikil-kerikil di jalan dan nanti ada orang lewat nah, bisa kepleset, kemudian jatuh tentunya berdosa di sini dan gangguan meliputi yang tadi baik itu yang yang di atas ataupun yang di bawah di samping kanan ataupun kiri pokoknya mengganggu jadi merupakan keimanan saya disebutkan al-iman bid'un wasaba'una syu'bah. Kiriwayah bid'un wasitun syu'bah alaha qaul la'ilwa wa adnaha ima tutul ala'ni tariq wal haya'un syu'bah minal iman. Hisa'bidara wal-bukhari muslim. Iman itu lebih dari 70 cabang yang tertinggi ucapan la allah. Yang Yang terendah adalah menyingkirkan rintangan di jalan. Malu sebagian daripada keimanan. Jadi menyingkirkan rintangan di jalan itu merupakan apa? Sodokoh dan menjadi penyebab seorang surga. Allah berterima kasih kepadanya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Tentunya bagi mereka-mereka mereka yang membuatkan jalan yang mudahkan urusan mereka muslimin ainya akan mendapatkan pahala yang besar. Di antara dua kampung yang di situ terpisah dengan sungai dan dibuatlah jembatan yang menghubungkan antara kampung satu dengan kampung yang lain. Tentunya orang-orang yang membuat jembatan tersebut setiap kali ada orang yang lewat ia pun senantiasa mendapat pahala. Nah, luar biasa. Kemudian yang maknawi baik itu berupa bid'ah, badan syirkiat dan juga yang lainnya. Ini maknawi. Jikalau seorang saja menyingkirkan rintangan di jalan bisa masuk surga. Tentunya yang bisa menyingkirkan rintangan berupa Maknawi tadi keserikan bid'ah dan yang lainnya akan lebih besar pahalanya saya so, sebutkan ketika Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang sholat berpuasa dengan orang yang mentahdiri al-hubidah besar mana pahalanya dia mengatakan kalau dia sholat berpuasa untuk dirinya sendiri tapi kalau membelikan tahdiran kepada al-hubidah itu untuk semuanya wa ahabu ilaihi itu lebih aku cintai karena dia lebih besar pahalanya di sisi Allah dengan memberikan peringatan kepada ahli bidah dan men nah tentang firman Allah dalam surah al-maidah ayat 33 inna majzaa'ul ladzina harabuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay, ay atau disalabu atau dipotong tangan dan kakinya min khilaf atau dimafau min al-ardh dalika lam khizhum fi dunya wa lahum fil ardhi adzabun azim kita lihat nanti dalam syarah al-maidah 33 inna majza'ul ladina haramallahu wa Rasulah sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya wa yas'una fil ardi fasada dan mereka senantiasa berbuat kerusakan Di bumi Ayat ini turun kepada siapa? Sebagian mengatakan turun kepada Orang, -orang musyrikin Yang mereka menghalangi Jadjaran Allah SWT Menghalangi manusia untuk masuk Dalam agama Islam Sebagian lagi menafsirkan Ini adalah untuk orang-orang ahl kitab Yang dulu telah membuat perjanjian Bersama Rasulullah SAW Kemudian mereka melepaskan perjanjian Sebagian lagi mengatakan ini adalah turun kepada al haruriyah Yaitu mereka orang Khawarij. Nah, sebagian lagi mengatakan ini secara umum Wahadah wal-rajih Ini berlaku secara umum Siapa saja Yang menghalangi Allah dan Rasulnya Dan berbuat kerusakan Maka balasan demikian tadi Inna ma jaza'ul ladini wa hajimu Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu ila akan mereka itu diperangi nah jadi bunuh ay yusallabu disalib atau qattai idihim min khilaf dari potong tangan-tangannya dan kakinya secara bersilang mencuri misalnya potong tangan kanannya mencuri kedua potong kaki kirinya. Yang ketiga, potong nah, tangan kirinya. Yang keempat, potong kaki yang kanan. Nah, khilaf min khilaf. Bersilang. Nah, ayum fa'u min al atau dibuang. Nah, dari daerahnya. Ditempatkan di tempat yang jauh. Di zaman Presiden Soeharto itu dibuang di Nusakambang sana. Di tempat yang lainnya nah di suatu apa pulau menyendiri di tengah laut jadi kalau orang mau berenang insyaallah meninggal di tengah laut nah. kemudian para ulama juga bersih pendapat tentang hukuman ini apakah itu dihukum dengan hukuman beruntun tadi dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, kemudian dibuang atau ini ada pilihan untuk milih, dipilih yang pertama mungkin dibunuh. Dibunuh aja sudah. Atau disalib saja. Atau dipotong tangannya saja ataupun kakinya. Atau cukup dibuang ke tempat yang jauh. Tempat pengasingan Pendapatan kedua ini Yang dikuatkan oleh Syed Muhammad SAW. Ini tergantung dari Waliul Amr Dan Terkadang di antara manusia Pencurian misalnya Pencurian Ini berbeda Kadar kecuriannya Kadang hanya mencuri Ayam Kadang nah mencuri sepeda motor kadang korupsi sampai triliunan tentunya yang mencuri atau korupsi triliunan lebih berat hukumannya daripada sekedar nyuri ayam tetangga yang mencuri sepeda motor tentunya lebih berat daripada nyuri ayam tetangga tadi bagaimana mencuri telur satu nah ini lebih ringan jadi ini adalah berkaitan dengan hukuman itu ditakhir Tergantung dari Wawul Amr Terkadang seorang cukup dibuang saja sudah Sudah apa? Hah? Sudah kapok sudah Atau cukup di penjara saja Di penjara, sekali penjara Banyak orang lihat malu sudah Kemudian bertobat Tidak lagi melakukan perbuatan yang demikian tadi Nah Ini tergantung kisah yang ma'rufah Anas bin Malik dan kalau Imam Bukhari Muslim anna nafaram min uql samaniyah jadi ada sekelompok dari uql yang jumlahnya delapan kodimu ala Rasulullah SAW mereka datang menjumpai Rasulullah SAW fastaukhamu al-madinah mereka merasa tidak betah dengan cuaca di madinah Madinah itu panas luar biasa. Malam hari panas juga. Nah, di Madinah. Kemudian pesakomat ajsamuhum sehingga tubuh mereka itu sakit. Datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala atakhrujun? Atnam. Ma araina fatusibu min malamin abwa bi min abwaliha wal bariha ketika bangkau kalian apa kalian tidak keluar bersama penggembala kita ini sehingga kalian bisa meminum kencing unta dan juga meminum susunya qalu bala mereka mengatakan tentu Hanya mereka keluar dan enam bisa minum dari kencing unta tersebut dan juga susunya Fasahu mereka pun sehat. Setelah sehat bagaimana? Kau tahu Rai wasaku ibil. Mereka membunuh pengembalanya. Selanjutnya menggiring mengambil unta-unta tersebut. Fabel wasallikaan Nabi saw. Beritanya sampai kepada Nabi Muhammad saw. Baba asafi al tarihim. Kemudian saw mengutus untuk mencari jejaknya. Kami dapatkan. Nya sawallahu salam. Nam, nam nam fak, nam kataa arjulahum, aidiyahum arjulahum, memotong kakinya dan juga tangannya, dan juga semaroh, nah semaroh ayunahum, dan juga mencukil matanya. Wahabahunfi alharrah. Mereka itu meletakkannya di tempat yang panas. Firyawayah, hayastaskun, walajuskawn. Mereka pun minta air minum dan tidak dikasih air minum. Dalam riwayat bahasanya mereka itu sudah berbai'ah alislam. Mereka berbai'at kepada rasulullah saw masuk Islam. Fartadu mereka murtad. Setelah itu membunuh, membunuh. Pengebala tersebut kemudian mencukil juga matanya kemudian mengambil unta tersebut sehingga hukumannya dengan hukuman tadi dipotong tangan dan kakinya dicukil matanya kemudian diletakkan di tempat yang panas sampai mati mereka minta air tidak dikasih air nah ini balasan ini ribu sendiri apa ini Ini berkaitan menyingkirkan rintangan. Dan itulah, bagi pemerintah, begitu ada gejolak, adanya kerusakan, adanya rintangan di jalan, segera disingkirkan. Nah, kelompok teroris misalnya, disingkirkan. Orang syiah misalnya, segera disingkirkan. Bapak kalau dibiarkan, akan berkembang pesatnya di Madagasan sudah ada. Nang kelompok Syiah di Madiun sudah ada. Di Madura kemarin sudah orang-orang Syiah berani. Nah, melawan orang NU, yang sebelumnya orang NU. Itu merusak. Nah, orang-orang Syiah sekarang dibalas. Belum di Cirebon, belum di 6 Ambon. Syiah sudah berkembang di mana-mana. Padahal -mana. sedang dibasmi, akan besar. nanti mantranya akan lebih besar lagi. Karena kan Menancap pengukuhnya semakin kuat kondisinya Lalu bagaimana dengan Mereka-mereka yang menumbuhkan Kemaksiatan Tentunya dosanya besar Jadi misalnya pemerintah sengaja Membuat tempat pelacuran Atau mempersilahkan Untuk Tempat minum khamr ibdosanya kesan besar syallah subhanahu wa ta'ala naam in amdin yasirillahu ra'iyatah yamut wah yamut wa rasul ra'iyati illa lan yuri ra'iha aljannah fa riwayah lan yadkhul tidak ada seorang hamba yang Allah berikan kepadanya itu kekuasaan kemudian dia mati dalam kondisi menipu rakyatnya fa riwayah lan yusah binusih tidak memberikan nasihat dengan nasihatnya Kecuali Allah haramkan baginya surga Tidak mendapatkan baunya surga Allah haramkan baginya surga Ini balasan Demikian sebaliknya kalau pemerintah segera menindak Orang-orang yang berbuat kerusakan Dari awal Makan pahalanya besar Disi Allah SWT Bahkan termasuk Yang pertama kali Sabatun yudiluhum Allah fi yudillih, yau maladhillah illuh, Yang pertama apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Hadis hadiratullah al Bukhari muslim Enam. Tujuh kelompok manusia yang mendapatkan naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah swt. Di antaranya adalah Imamun adil, pemimpin yang adil, melakukan sesuatu pada tempatnya. Lain halnya dengan pemimpin yang zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan mikir mula ah, ah. kesedikan-kesedikan segera disingkirkan dan tentunya ini adalah ulatul umur para pemimpin negara ini kalau berusaha mencari untuk menghancurkan kuburan yang disembah nah, kalau kita yang melakukan akan banyak kerusakan tapi kalau pemerintah yang melakukan Insya Allah kan lebih baik keadaannya Pemerintah misalnya memerintahkan bagi Para wanita untuk pakai jilbab Imana kira-kira nah, Itu akan ketakutan semuanya Perempuan-perempuan akan pakai jilbab Nah muhaqala Sehingga Imam Al-Bahari menyatakan dakwah ja sultan. Kalau saya punya doa Saya gunakan doa ini untuk pemerintah Kenapa kalau pemerintah baik Rayanya akan baik semuanya Lihat bagaimana disemudi. Adan, menjelang adan, toko tutup semuanya. Kalau ada yang buka, <tuh> langsung ditutup. Tak boleh jualan lagi. Sehingga mereka sudah melihat waktu-waktu salat. Begitu dimakan adan, pokoknya harus. Bahkan kalau ada yang membeli misalnya 5 miliar pun, tak berani sudah. Tutup. Nah, ini juga berlaku di sebagian di ibu kota Yaman. Sama orang Syiah sekalipun, orang Syiah sekalipun demikian, begitu untuk menghadan. waktu itu kita mau beli sudah hendak bisa. Nam hadan pada sholat pada sholat selesai sholat selesai sholat baru keluar kita bagaimana? Nam hadan tetap saja dibuka kondisinya. Nah. Jadi kalau pemerintah dalam kondisi baik, kebaikan akan lebih merata. Kemakmuran juga demikian keadaannya. Ada pencuri, cari tangkap. Naam, uhaka. Jadi, ninggirkkan rintangan ada berapa dari ada berapa rezeki? Nulus sampai itu. Berapa dia rezeki? Tadi nak perhatian. Ada berapa ni rintangan dari ini ke kantitan? Ada berapa? Hah? Jalan diam. Dua itu apa? Hah? Ini kegangguan jalan maksudnya? Ada dua katanya. Apa bentuknya? Yang bagaimana Muhammad tadi? Ada dua dibagi dua. Eh, azam dari apa? Hissi dan Maknawi. Hissi bisa dilihat dan panca indera. Seorang menyingkirkan kaca di jalan. Duri. Pohon yang melintang. Dipotong. Apa lagi? Hah? gangguannya -ganggu banyak sekali, kotoran binatang juga demikian mengganggu. Nah. Nah ada lubang. Nah saya tutup. Nah tidak sebaliknya. Kalau ma'nawi tadi terkait kerusakan dengan keyakinan karena di antara manusia tidak hanya melakukan kecuali kejelekan. Pikirannya kejelekan, pikirannya pengin mencuri saja. Nah demikian ini. Kalau menghilangkan lawan demikian dari lebih baik. Pahalanya lebih besar. Di antara manusia, pikirannya pengennya berzina saja. Pengennya melakukan kesyirikan. Nah, walayyadubillah. Ini termasuk yang kita bentuk kepada Allah. Jadi, pikirannya tidak ada lain kecuali kejelekan-kejelekan. Nah, ini rintangan juga. <tuh> kesyirikan juga demikian rintangan. Nah, rintangan ini kalau disinggalkan lebih besar pahalanya daripada sekedar tadi. Namun, walaupun secara Hesi itu bisa menjadi pengantar seorang masuk surga. Ada sebutkan dari. Rway itu rajulah, tak kalau fil janah, fil syarat dan kata ha, fil tarikan untuk Nah, yang mengganggu kaum minin, disingkirkan, bisa menyebabkan masuk surga. Baik, insyaallah kita akan pindah hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-27. Jadi usahakan dituliskan dius buku yang lainnya, tulisan yang lain. Pakai vaknya ditulis dengan baik. Nanti kalau kalian itu memberikan manfaat kepada manusia bisa mengambil dari sini, bisa menambah dari buku-buku yang lain. Nah, cari literatur daftar pustaka Nah merajik sehingga pandangannya wajahnya lebih luas. <coughs> nah, wa'isau nafil al-dhifasada tadi siapa lagi? Tafsirnya kepada siapa? Ibrahim berbuat kerusakan tadi. Tafsirnya kepada siapa? Wa'isau nafil al-dhifasada mereka berbuat kerusakan di bumi. Keserikan. Ya, I mean, Malaysia berdiri. Haman, Yahud Ad Rahman, Alamun Afiqin, Engdar, Khalid, Yah Khalid Abubakar. Ini dari nah, secara umum siapa aja, Al Yahudi, Nasara, orang munafikul, orang musyikul, orang kharbiah, orang kharid, dan lain sebagainya. Setiap yang berbuat kerusakan, bahkan saya menyatakan termasuk yang, nah memberikan pinjaman berupa dinar dan dirham. Kemudian dengan apa? Dengan mem memperanakkan, tahu? Ada bunganya. Ranten itu. Nah, ranten termasuk berbuat kerusakan. Nah, ada yang tidak hadir hari ini. طيب الله هنا.